Gaurkoan, esan bezala, eh? Ba, igandean eh biriatuko ikastolaren alde, eh, Antolaputako bertso saio berezi batetan, eh, pausatuko dugu begiraga eta horretarako ba bi gonbidatu bitugu, eh biriatuko ikastolako e, Iñaki Lekuona, Elaindakariak ajo. Ajo. Ajo eh eta eh guraso bat ere, ba Titof kaixo. Habechedon. Ongi etorriak, eh? Gaurkoan gurera markatu, bueno, beranta azkenean horri itsaruten egon baitzarete. E, beno, apenean, ginean, eh, bueno, ikasturtea haskapenean, ba mintzatu ginen naizuten ere ikastolaren estreiarekin, estrenoak horrekin eta bueno, abertsosajo hasitzegin baino lein bilantxiki bat ere egin genuke, ba nola da ikasturtea? Ikastola berrian. Eh, osungi ashida. E, irailana egin dugu un lebitzko eta bosta ukikin eta oso pozik ibiltzen direi, goizero pozik joten direi ikastroa arat, eta ondo pasatzen da, handera inoarekin ere, eta dena ongi momentual. Egia da, ikasola erri erdian eh, izateak eh, bueno, eh, asko laguntzen duela, eta nolaz baita eh, gure eh, elburoetariko bat eh, lortua dela, eh? eta da eh, bertako aurrak eh, herrian bertan eh, eh, ezituak izatea. Mm. Baina, azken maten erriari ere bizia emateko, aukera ematen du, ezta? Mm. E, bai, hori da. Dena bertan. Hori da. Hori da. E, bost aur edo bost aurrekin hasi zinete, baina, e, beno, lehen da bizeko ikasturtea horendi bukatu gabe, bada ere, jakin izan dugunez, badirudi, helduen ikasturterako, dakit, bikoiztu edo, gutxinez, e, martxartzen hasi azaretela? Bai, bai, heldu den urtekot, baditugu, bederatzi ikasli, da nien ikizena eman dutela. Eta hori, poz ematen du, ikustea jadanik aurgeiago bat direla, edo den urtekotz. Ongi da, e, bireatuko ikastola, txikia denean ez dakit, bueno, sustengoa bai nabaritu dugu zue, eh? astapen bai, honetan. Bai, sustengo bai nabaritu dugu astapenetik eta orain justuki e, ekimen hau antolatzerakoan ere, bertso saio bereziau antolatzerakoan ere, eh sanberra dugu gukuste baino askoz ere sustengu gehiago e, somatu dugula, e, batez ere eh biriatuko zeinbait e, eragileengandik, gandik, e, entrepresengandik mm -hmm. eh sustengatu gaituzte eta haien laguntzarik gabe e, oso zaila izango genuke justuki bertsu hau antolatzen. Mm -hmm. Gogoratuko dugu, eh igandean arratsaldeko bostetan izanen dela itzordua, eh biriatuko elizan, eh beno ba lekuederra, gainera ba ez dakite bitxia ere ba ezta bertsu dako ez dakit biriatu leku anitz ez dagoelako ez da nahalako zerbait antolatzeko pentsatzen dut. Bai, badago soldo ere hor, eh, baina bon, pejato giro, baina <laughs> giroa mezikin itzigitio nere ongi ikusten zuen nere gitxa Elisal. Tokiago goxoago zela, senta scarletan beti biskatot otsago geratzen da eta hor uh -huh. beste giro ematen atenal da Elisorten. Ungida, e, sustengo haipatu duzue, e, bertsolarien sustengoa e, zer esanikez ezta? E, gainera, beno, kartel ederra osatu duzue? Bai, kartel bikaina eskertu nahi dugu emendik, e, zera, bertxozalde elkartea, eta uhum. bertan ari giren guztiak, eta bereziki, bo, amets, ze, bera, bera gabe ezin izango genuke hau antolatu, eta etortzen diren e, bertxolarik guztiak, eh? bera, beraz gain, e, andoni gaina, maialen ujanbio, julio soto, jo eta aimar karrika. Gutxeetan e, ikusi ditzakegu denak elgarrekin ez da? Bai, ba, be, bideatun e, inoiz, hori zioz. <laughs> Eta ba, esbaldik ez da izan, be, bo, gure ustez behtsu saiorik be, ez da izan behriatun. Aparte, behriatuko bestetan lehen egiten zen, bo, besten inguruan egiten zen behtsu laru batzuk heldu ziren, behin horrein esbalditik ez diretozi behriaturat. E, kontua kontu da berno abiriaiko ikastola ipatu duzu ba, erdigunean egonda e, ba egokia dela aldiberean ikastolaren proiektu ere bada ba, herriari edo herriaren bizian parte hartzeko helburu ere badu eh kasu honetan bertso saio hau ikastolaren alde edo e, antolatzen da Eta, dirua biltzeko egin batean, baina aldi berean ere herriari e, bizia matekoa entzutzen edipatzen, zer unazkillo, e, alakorik ez dela izan, ez, biriatuna. Ba, hori da, bai, be, elburu batzen ere baina Euskara ekartzea pixkat gehiago biriatun, hor, e, egia animatzea eta bedaren Euskara pixka bat gehiago entzutea e, egian. Eta, bo edoenek uste dute, biriatu egia... Usu eskalduna adela, baina ez da ainbeste entzuten uh, uh, plazan, Euskara ez da ainbeste entzuten uh, hori da aukera bat. Bai, Zerren, zeba biztanele bitu bilatu gaur egun, mila berreun, mil, mila, inguru, edo, mil, bai. mila inguru, ez da? Sí. E, Gutsi entzuten da Euskara, baina Euskalduna badira. Ez, praktikatzen ez dutela, hori zakontua? Bai, que bat badira adin bateko adin bateko euskaldunak, e, eta gero ba, Ipar Euskal Herrian e, askotan gertatu den e, Zera, kate hauste hori ez, e, semea labei etzaiela erakutsi eta semea labaiek naiz eta kasu askotan ulertzen duten, ez dute ez dira mintzatzera iristen, ez edo lotxagatik edo ez dakiterako bizikiongi eta kate e, zera, apurtze hori ere gertatu da biriatun eta gero ere e, Erran bera biriatu ere, eh, herri eh, imigrazioa jasotzen duen herri bat dela, endaia bezala. Uh -huh. eh, bat ez ere, bestaldeko, eh, bestaldetik etortzen garen eh, jendeak. Eta horiek ere ez gera denak euskaldunak, eta horrek egiten du, pixka bat, biriaturen eh, zera, eh, argazki linguistikoa, pixka bitxia dela, endaiakoa bezala. Hmm, bai, e, modu bat ez herria euskalduntzeko bidean, ikastola, ez da, bide lagun izango gabe, hemen dugu itzi ez da? Bai, bai, agian, luzaz egitu gudu ikastora biriatun, eta beti urtero aurre gehiago heldu bat ongi izango ditzateke. Eh, Aipatu dugu, bertxosaioa igandean, atxaleko bostetan biriatuko helizan izango dela, ez da, dena den, atolatzen muzuten lehen abiziko ekitaldia edo ekinbena, ez da, ikasturtea, eh, bueno, ba, ikastuterdi aldean aurkitzen gara, baina da gueneko, zenbait itzordu? E antolatu bitxo txue. Ba, ba gingenen sikirojatean urrian antrotu ginun hori eta, bo, osungi pasatu ginun. E gero bidatuko bestetan ere bai, bo, hori taloa ja, taloa ketan gitarteko egin genitone le bai, kashoaren alde eta ora Mexiko e, itordoa orrizalenda gero igandean marcha dentsian. Ongi mm bai. -hmm. E aipatu dugu hitzordua Artxaleko bostetan hasiko dela, pixkalenago gomendatzen dugu, ez da, aurrubiltzea. E, izan ez dakit txartela kaldez aurretik erosteko gaukera dagoen, edo lekuan berean. E, bai, e, xai hauztatuan pausun manditugu xartzea batzuk xaltzeko. Eta nahi baduzu e, paxa hanbertan izango dire xaltzekoa. Zortxe urotan. Ongi da. E, ez zenbat dira, beli izan? Uff, ez ez ez u <laughs> kondatu baina na, bo, Eliza Elizabeteko ba genu uh, ez mm -hmm. u uh, Ez da, elburua, nekotzu, e, bai bada e, zenbata jende gehiago joatea eta, eta dirua biltzea, baina lehen txikiofek er, e, aipatu den bezala zen e, Euskararen inguruko jardura bat antolatzea eta egun pertsona joatean baldin mahera, berreun pertsona joatean baldi mahera, guretzat edo mila pertsona joatean baldi mahera, guretzat, e, mila ez dira sartzen, e, e, guretzat e, arrakasta bat izan gure izateke ez, e, jendea erakartzea eta Ishkata uh, iskin batean uh, kokatzen den herri bat eh uh, inora eztoan herri bat hori da eh azken finean sakuaren uh, eh uh, batean denean herri batera erakartzen baldin badugu jendea eta gure herria eh uh, ezaguraz uh, baldin badugu eta gure ikastola ere eta eta hori guztia euskeraz egiten baldin badugu uh, guretzat eh uh, bikain Ongi da. Horrekin ba, geratzen gara sartzeak sortzi eurotan. Xaia, ostatuan pausun, edo bestela ba, egunean berean pentsatzen bot horraukera izango dela. Bai, ezta? egunean berean e, Elizako Atarian ortsi, ortsi izango gara eta ba, prest jendea errezibitziko. Ongi da, ba, bireatuko Eliza. Nei, ganden atxaldeko bosetan. Andoni Egania, Metz Arzaiuz, Maianen Lujanbio, Julio Soto Maya, eta Jon Maia. Eta Aimar e, Karrikak egingo ditu e, gai hartzaile lanak e, Zuek horrekin ba, guran ibiliko zarete. Eh? Ba duen esta bai, bai. eh beraz da kartel ederra eh xeaitaz badazutik ere egon daiteke jendea beraz animatzen dugu bai bai bada jendea e, zera, zer aterpetzeko askireku eh bai azpian eta baitare ere goiko goiko soleiroetan ongi da ba aurren atzeralari itz aukera izango dugu, eh beste hitzordu batzuk direla edo bideatu ikastolari buru titiov eh inaki mile esker eh bai mile esker zaitik uraiagon ezan dago esker jo